54. Szabóék nem tudták elképzelni, hol marad olyan sokáig a lányuk. Dél előtt alig a randevúzhat a vőlegényével, mert Feri dolgozik. Meddig fogják még félteni ezt a lányt? Szabó bácsi azzal ütötte el a dolgot, hogy rossz pénz nem vészel. Persze igazán csak akkor nyugodott meg ő is, amikor Icu előkerült. – kám? Hol voltál ilyen sokáig? Már egészen kihűlt az ebéd. Az egyetemen, anyu? Te lány! vette át a kérdezősködést Szabó. Csak nem vetetted fel magad titokban az egyetemre? Nem apukám, nem megy az olyan könnyen. Hát akkor mit kerestél ott? kérdezte Szabóné. Tájékozódtam, körülnéztem, elmentem egy kis egyetemszagot érezni. És a felvételi? A kolokviumok után lesz júliusban. Az egyik tanári szobába sikerült belesnem. Ott nem úgy felelnek ám a diákok, mint a gimiben. Beszélgetnek, és a professzor kollégáknak szólítja a hallgatót. Csak ezért mentél? Ezzel telt az időd? Elégedetlenkedett az anyja, aki úgy érezte, hogy a lánya nem adott kielégítő magyarázatot. Nem, Mondtam, hogy tájékozódtam. kíváncsi voltam, hogy milyen az a felvételi. Ezt egyszer már elmesélted? Így nyelt egyet. Aztán a kollégák elmondták. Szabó néni erre is rá kérdezett. A professzor kollégák? Nem, a diák kollégák. Fizikából és biológiából kell felvételit tenni, szóban és írásban. Minden dolgozatra és feleletre legfeljebb 5 pontot lehet kapni. Összesen húszat. Aki 20 pontot kap, biztos a felvételie. A kártyában is, jegyezte meg Szabó. Hússzal többnyire üti az ember a bankot. Feltéve, ha 21 ezik. János, János, tudsz te még hasonló bölcsességeket? Neked ilyenkor is a kártya jár az eszedben, amikor a lányod jövőjéről van szó. Szabó visszahúzódott, mint a csiga a házába. Bár én is húsz pontot szereznék, ábrándozott Ticu. Rajta dál, kislányom. Igen, anyu, rajtam már, Neki is gyűrközöm, és újból átrágom a fizikát, meg a biológiát. Míg ma belevágok. Pihenjél is egy kicsit. Olyan sovány az arcod. Nem számít anyukám, én orvos akarok lenni. A folyosón oda jött hozzám egy fehér köpenyes fiatalember, és azt kérdezte. A kollégina hányad éves? Csuda jól esett, hogy egyetemistának nézett. Mi az a kollegina? Szabó elérkezettnek érezte a pillanatot, újbóli megszólalásra. Kolléga, szoknyában! Itzú jót nevetett apja találó megjegyzésén. né azonban nem díjazta ugyanígy férje humorát lesújtó pillantást vetett rá. Laciék Rákóciúti albérletében kellemes volt a légkör. Angéla otthonosan mozgott a konyhában, bereg szászínéval, a szállásadójukkal nagyon jól megvoltak. A konyha csillogott a tisztaságtól, paprikás krumpli rotyogott a gáztűzhelyen. Angéla a főzőkanállal kiszedett egy csipetnyit az ételből, melyből a karikára vágott főzőkolbász a vékony, csikocskákra szabdalt füstölt szalonna sem hiányzott. Galuska is főtt benne, de csak módjával, mert Angéla még nem ismerte igazán Laci gusztusát. Azt tudta, hogy a férfi nem válogatós, de tisztában volt azzal is, hogy Laci minden ételt úgy szeret, ahogy az anyja készítette. Márpedig Szabó néni sohasem rakott galuskát a paprikás krumpliba, s egy kicsit talán csípősebben fűszerezte. Angéla mégsem tett több erős paprikát az ételbe. Ferkó, gondolta elmosolyodva, még inkább az édességet kedveli, nem a fűszeres csípős ételeket. Ezt Laci is megérti, és ez is a fontos. A gyerek határozottan vonzódik Lacihoz, aki sokkal többet foglalkozik vele, mint a tulajdonapja valaha is. Együtt olvasták a népsportot, Együtt jártak a törő köri pályára. Laci, ha csak teheti, kimegy a kölyök csapat edzésére, s a szélén hangosan kúrjongat Ferko egy-egy ügyes megmozdulása láttán. Most viszont sakkoztak. Laci megígérte a gyereknek, hogy megtanítja sakkozni. Az utcai szobában nyitva volt az ablak. Az utcán csörömpölt a ház előtt elrobogó villamos. Néha egy autóbusz dübörgött el. Mindebből Laciék semmit sem hallottak, mert a gyűröt viaszos vászon saktáblán izgalmas állás alakult ki. Ferkó sötét királya matveszélybe került. Vigyázz, Ferkó, vigyázz! Ne azzal a paraszttal lépj, nem látod, hogy akkor susztermattot kapsz? A gyereknek kerekre nyílt a szeme. A királynővel kapnám Laci bácsi. Azzal hát, dörmögte a férfi elégedetten, amiért a gyerek felismerte a következő lépést. Ezt én is megtanulom. Írtócseles! Emlékszel arra, hogy nyitás után mivel léptem? Először a lóval, aztán a királynővel. Úgy van. Klassz! Holnap a téren megetetem ezzel a srácokat. Helyes, de egyelőre ezt a partit fejezzük be. Tehát a paraszt helyett mivel fogsz lépni? A királynőmmel. Jól van. És melyik térre jársz? Kettő is van a közelünkben. A rózsák terére mész, vagy a köztársaság térre? A köztársaság tér kassább? Milyen? Mémelte mint mintha nem értette volna a csibészt nyelvet. Jobb, sokkal jobb és szép zöld. Tele van fákkal. Közben Angéla megterített a konyhában, s vacsorázni hívta őket. Lacinak íz lett galuskássan is a paprikás krumpli. Még repetát is kért belőle. Szabó néni már öt perce újságolta egy folytában Bandinak az utóbbi napok fontosnak vél családi híreit. Férjét sem engedi szóhoz jutni. Hát, ennyi újság van bandikám. A húgod júliusban megy a felvételi vizsgára, apádat pedig itt egy elismerő pillantást vetett csendesen üldögélő emberére. Megválasztották lakóbizottsági elnöknek. Csak elnökhelyettesnek mama, ne léptesselő. Gratulálok, papa, szólalt meg Bondi. Te vagy az első elnökhelyettes a családban. Köszönöm, fiam, majd csak kibírom valahogyan, de azt nehezen bírom ki, amit az anyát csinál. Miért? Mit csinálok én? Nem a cenni, hangzott a tömör válasz. Szabú néni pironkodott. Bandi már itt ül náluk, vagy egy órája, és meg sem kínálta. Látjátok, a nagy izgalom, mindjárt állalok. Ugye velünk vacsorázol? Mi van, ha szabad kérdeznem? Mi van mi nálunk, kedden este? Hát paprikás krumpli. Kolbásszal? Kolbásszal, nagyon finom. Délben már megkóstoltam. Anyát főzi a legjobb paprikás krumplit közép-európában. Maradok. Irén úgy is mérges egy kicsit, nem nagyon számíthatok meleg vacsorára. – Mint pöröltetek össze? – érdeklődött Szabóné. – A nyaraláson. a gyerek nélkül akart elmenni. Én pedig azt mondtam, most az egyszer nem engedek. Én az idén a fiammal fogok nyaralni. Szabó bácsi a fejét csóválta. – Ejha! – Azt, hogy ejha, mire mondtad, papa? – A bátorságodat csodálom, fiam. Én harminc év alatt sem mertem ennyit ellent mondani anyádnak. Nem is tanácsoltam volna, papa. Egyébként, fordult ismét a fiához, mi már elvállaltuk a gyereket. Nyugodtan nálunk hagyhatjátok petikét. Azt én tudom. Csak hogy én nem flancolni akarok siófokon, hanem egy száz szandában, rövid nadrágban, könnyűinkben az erdőt járni. Pihenni akarok és a fiammal lenni. S így is lesz. Ezt nevezem hangú döntésnek, vélekedett Szabó. egy egyhangú, de csak Bandi által. Mi lesz, ha Irén mégis másként dönt? De ha mégis Bandinak lesz igaza, akkor mi is elmehetnénk a tassi horgásztanyára. Szabó jelentősen krákogott, jelezvén, hogy léteznek bizonyos, nagyon is kézzelfogható akadályok. Mit krákogsz? Miből, mama, miből? Szabóni a homlokára csapott. A kredenchez szaladt. – Jesszusom, a pénz! Bandi fiam, ha az apád nem krákog, még megfeledkezem a legfontosabbról. Pénz áll a házatokhoz. Itt van, ni? Ez a tiétek? Ezer forint. Szabó régen nem látott ilyen bűvész mutatványt. – Mama, nekem nem tudnál egy tízest elővarázsolni a konyha kredencből. Szabóni csak legyintett egyet. Köszönöm szépen, mama, de honnan? kérdezte meglepődve Bondi. Angéla hozta az adósságukra, amit laci -nak adtatok kölcsön. Angéla eladta a régi holmiját, és az első dolga volt meghozni egy ezrest. – Ejnye, de rendes ez az asszony, én azonban ezt a pénzt nem viszem el, mama. Legyen a tietek, menjetek el tasra, egyszer ti is nyarahattuk végre. – Kellett nekem krákognom. Mérgelődött szabú. Csak vicceltem. Franci bácsival kifogjuk mi a vízből, ami a konyára kell. Én viszont megköszönöm a pénzt, fiam, és elteszem, mondta Szabóni. Nem nyaralás az, ha közben koplal az ember, de Irén mit fog szólni? Az én pénzem, én gyűjtöttem. Jó, jó, valamit azért a feleséget kedvére is a fiam. Fiatal teremtés, szeretne a Balatonnál nyaralni, nem egy sűrű erdő közepében remetéskedni, vélekedett Szabó bácsi. Szabó néni ráduplázott. Irénnek egy kis élet kell. Nekem meg nyugalom, és a fiamnak is. Siófog zajosabb, mint Budapest. Szabó tovább puhította a fiát. Nem muszáj éppen Siófogra menni. Vannak a Balaton mellett csendesebb helyek is. Persze, hogy vannak. Ajánlottak is a szakszervezetben. Hát akkor, kérdezte tálalás közben szabóni. Legjobb a békesség, fiam, az okosabb enged. Bizony, néz rám, fiam, én már valóságos bölcs vagyok. Annyit engedtem életemben. Laci szimpadias mozdulattal helyel kínálta Angélát és Ferkót. Közben olyan gonterhelt arcot vágott, mint egy javakorabeli ráncos képű csimpánz, az állatkertben. Őjetek le! Komoly dolgokról lesz szó. Halljuk, halljuk! Előbb azonban tisztázni kell valamit. Van-e a tisztelt jelenlévők között olyan, aki szereti az erdőt, mezőt, a folyóparti nádasok zúgását? Aki szívese hallgatja a békák brekegését, a tücskök ciripelését, a madárdalt és a többit és a többit? Van ilyen? Van itt ilyen? Van, van! – Aki mindezt szereti, nyújtsa fel a kezét. – Egy, kettő. – Köszönöm. – Ellenpróbát kérek. – Aki nem szereti, most az nyújtsa fel a kezét. – Senki. – Megállapítom a jelenlévők valamennyien természetbarátok. – Hát akkor, kedves természetbarátok, mi lenne, ha ezen a nyáron eljárnánk sátorozni? Ferkó akkorát ugrott törömében, mint egy kis csikó, ha kiengedik a zöld gyepre. De jó lenne, igaz anyu? Jó lenne, jó lenne, de honnan szerzünk sátrat? Nem kell szerezni, van én nekem, csak el kell hozni a mamáéktól. Igaz, hogy csupán két személyes, de majd összehúzzuk magunkat benne. És mikor megyünk? És hová megyünk, Laci bácsi? Mikor megyünk? Lehet, hogy már a jövő héten. Hogy hová, azt még nem tudom. Egy biztos kacsintott Angélára, nem Afrikába. Laci célzását Ferkó régi terveire minnyájan megértették, és jót kaszaktak. Laci tovább folytatta. Aludtál már sátorban, Ferkó? Még nem. Ő a ládát jobban szereti, ugratta a fiát Angéla. Ferkó nem vette zokon az anyai csipkelődést, tovább kérdezősködött. Mi fogunk főzni is? – Természetesen. Igazi vadember, egy rendes sátorlakó nem jár sem önkiszolgálóba, se étterembe. Méltatlan lenne hozzá. – És miben fogunk főzni, Laci bácsi? – Kondérban. Én leszek a főszakács, te pedig, Ferkó, te leszel a kuktám. – Oké! – Úgy látom, a kondér körül nekem nem marad tenni valóm. Én csak napozni fogok, fürdeni és várni az ebédet. Mosolygott Angéla. Nem egészen. Amíg a szakácsok szorgoskodnak, az alatt rűzsét is kell gyűjtenie valakinek. Igaz, Ferkó? Igaz, igaz, de azért nem lenne jobb megfordítva. Hogyan? Hát, lehet, hogy Laci bácsi remek szakács, de azért anyu jobban ért a főzéshez. Puff neki! Honnan tudod? Megkóstoltad te már az én főztömet. Ettél már belőle? Nem. De nem is szeretnék. Kerülöm a csalódásokat. Amikor a gyerek lefeküdt aludni, Angéla visszatért a nyaralásra. Laci ötlete teljesen váratlanul érte, hiszen korábban ez sosem került még szóba kettejük között. Mond Lacikám, mikor mennénk el táborozni? Előre kell kérnem a szabadságomat, időben. Laci érthetetlen módon elpirult. Amikor szeme összetalálkozott Angéla csodálkozó tekintetével, még jobban elvörösödött. Zavarban volt és egyúttal bosszankodott is, hogy ez meglátszott rajta. Szombatonként meg vasárnaponként, szóval a hétvégéken. Miért nem egyszerre egy vagy két hétig? Neked mennyi szabadság jár? Teljesen mindegy, hogy mennyi, mert csak a télen veszem ki. – Azt szeretném, ha te is akkorra hagynád, ugyanis most nem érek rá. – Nem – csodálkozott rá az asszony. – Nem, mert mielőbb vissza akarom fizetni bandéknak a tartozásomat, és ezért az autóközlekedési intézetnél oktatást vállaltam minden nap néhány órát. Angéla megsimogatta a férfi kezét. – Na hát, már titkaid is vannak előttem. Mondta gyengét szeretettel. Csak voltak. Az első fizetésemet meglepetésnek szántam, de sajnos nem tudok titkot tartani. Most is elkotyogtam a dolgot. Úgy se tudtad volna sokáig titokban tartani. Feltűnt nekem, hogy újabban állandóan reggel mentél szolgálatba. Igen, megkértem a főnökséget, hogy folyamatosan délelőttösnek osszanak be. Állandóra? Amíg egyenesbe nem jövünk. Ez az adósság nagyon idegesít. Szeretnék a nyaralásuk előtt is törleszteni valamennyit bandiéknak. Igaz, nem sokat, 500 forintot. Angila kedvesen felnevetett. Azon derült, hogy ő mennyivel jobb titok tartó, mint ez a bolondos, aranyos férfi aki megigézetten bámulja őt. Hiszen, ha sejtené, hogy ő már ezer forintot törlesztett az adósságukból, akkor maradna csak tátva a szája. Laci az asszony kaszagásából más érzett ki. Oda lépett az asszonyhoz, felsegítette a székből, átkarolta a vállát, s magához szorította. Angéla szemében apró tüzecskék gyulladtak. Hátrafeszítette a felső miközben csípője szorosan a férfihez tapadt. Tekintetük összetalálkozott. Az asszony kihúzta a hajából a tűt, megrázta a fejét, és a szétomló, zizegő hajtömeg a vállára omlott. Éppen akkor rakta ki a napközben összegyűlt hulladékot Szabó néni, amikor Péteri úr is megjelent a lépcsőházban, kezében a szemetes vödörrel. Péteri úr szándékosan tárványítva hagyta a lakásajtót, mert úgy vélte, hogy a lakóknak nem árt, ha némeikor, Ízelítőt kapnak Tibor virtuóz zongora játékából. A fiú éppen egy Chopin menüettet játszott. Tetszik tudni ez mi? Mit játszik az unoka öcsém? Valami táncvélét. Remek, kezit csókolom, remek, egy menüettet. És azonnal bemutatta azokat a tánclépéseket, melyek szerinte a menüethez illenek. Egész nap gyakorol szakadatlanul lelkendezett Péteri. Ha nem mondaná Péteri úr, akkor is tudnánk, hiszen halljuk, jegyezte meg nevetve Szabóné. Az én cukám megállandóan azt az átkozott fizikát és biológiát magolja. Néha az az érzésem, kedves Szabónéni, hogy több rosszat mondunk ezekről a fiatalokról, mint amennyit megérdemelnek. Én bizony képtelen lennék ennyit és ilyen komolyan tanulni. Gyötri magát, gyötri, közben alig eszik valamit. Csak már túl lennénk ezeken a vizsgákon. Nem volt elég tizenkét nehéz iskolaévet végigizgulni. Jött az írásbeli érettségi, a szóbeli érettségi, jelentkezés az egyetemre, és most jön a felvételizés. Csoda, hogy bírom idegekkel. Icuka mikor felvételezik? Péntek délelőtt. Csak már ott tartanánk. Szörnyű ez a bizonytalanság, kedves szomszéd! Péteri rácsapott az utolsó mondatra. Szörnyű bizony, úgy, ahogy mondani tetszik. Én is csak akkor nyugodtam meg, amikor hivatalosan közölték velem, hogy alacsonyabb beosztásba sorolnak, és áthelyeznek eladónak egy másik közértbe. Szabú néni nem figyel túlságosan Péterire. Őt csak a maga gondja érdekelte most. Jaj, csak sikerülne! Ezért imádkozom végig minden este egy rózsafüzért. Először szomorkodtam, folytatta Péteri is a magáét. Aztán rájöttem, sosem lehet tudni, mikor csinálnak rosszat vagy jót az emberrel. Kérem, engem valósággal lefokoztak. És mit eredményezett? Azóta alszom, mint a tej, vég az álmatlan éjszakáimnak. Péteri úr egyre jobban beletűzesedett saját helyzetének taglalásába. Szabó is kénytelen volt felfigyelni rá. Nincs felelősség, tetszik tudni, nincs felelősség. Ha nem hozzák idejében az árut, senki sem engem szíd. Pontos mérés, pontos számolás, figyelmes kiszolgálás, ez a jelszavam. És plusz. Azóta a háztartásra is sokkal több időm és energiám jut. Most is kérem, gyönyörűen felmostam a konyhát, és gépesíteni fogok. Gépesíteni? Mit akar venni, Péteri úr? Mindenek előtt egy mosógépet. Azt az 1600-as? Igen, az az igazság kezi csókolom, hogy egyikünk sem szeret mosni. Sem Tibor, sem én. Tessék elhinni, utálom azt a sok dörzsölést. Szabó néni szeretett mosni. De nem tartotta időszerűnek, hogy ezzel most eldicsekedjen. Különben pedig, ha kapna egy mosógépet, nem utasítaná vissza. Na de erről fölösleges ábrándozni. Sári csalódottan tette a készülék mellé a telefont. Megint Irént keresik. az, hogy most csak a férje. Irén lassan nyúlt a telefon kagylóért. Napok óta morcos volt. Bosszantotta, hogy Bandi nem hallgat rá. Azzal a konok megátalkodott szabó természetével csak a saját elképzeléseit tartja jónak. Egy erdő közepébe menjenek nyaralni, majd ötven év múlva, de nem akkor, amikor még fiatalok. Előre is kérlek, Irén, hogy ne idegeskedj, és ne veszekedj velem, mert ez a végső, ameddig hajlandó vagyok elmenni. Mondhatom? Éjjön bevezető után. Belenyugodtam, hogy ne a hegyek közé menjünk nyaralni, de Petikihez ragaszkodom. Irén nem reagált azonnal férje bejelentésére. Mire vár Bandi? Nem mennek a hegyek közé. Na és? Ugráljon örömében, elkendezzen. Tudod, milyen nagy élmény egy gyereknek egy ilyen nyaralás? folytatta Bandi. Milyen? kérdezte fásult közönös hangon az asszony. Kíváncsi vagyok a többire? Mit eszeltél ki? Szóval, csak is a te kedvedért hajlandó vagyok földvárra menni. Földvárra? Irén az anyjától sok mindent hallott arról, hogy micsoda pazar élet folyt valaha földváron. A krém, az arisztokrácia nem siófokra járt, hanem földvárra. Jachtklub, éttermek, pincérek, fehér frakban, a főpincér természetesen feketében. Megisznak egy pohár pesgőt, utána táncolnak a parketten. Sápat fények a Balaton felett. Az egyik kollégám az utolsó pillanatban lemondta a beutalását. Családi beutaló. Átvegyem. Irén nem akarta egyből ellárulni a lelkesedését. Hogy mégis mondjon valamit, megkérdezte, hogy mikorra szól. Okosabb kérdés nem jutott az eszébe. Holnap délután már utazhatnánk is. Irén tovább kérette magát. – Hol nap, ilyen hamar, hiszen még semmim sincs előkészítve. – Átvegyem a beutalót, vagy nem? El tudod intézni, hogy jöhess? – Mehetnénk, nyafogott az asszony. – De nem így. – Hogy érted ezt? kérdezte nagy önuralommal Bondi. – Úgy, drágám, így csupaszon igazán nem állíthatok be Balatonföldvárra, Nincs egy rendes nyári göncöm, amit magamra vehetnék. Arról nem is beszélve, hogy az ős régi úcska fürdőruhámban sem mehetek ki a strandra. Sári, aki figyelmesen hallgatta a színjátékot, lelkesen bólogatott Irénnek. Tetszett neki, ahogyan bandit megszorongatta. Egész jó az a fürdőruhád. Nagyon csinos vagy benne Irén. Rendben van, akkor legfeljebb az üdülőben maradok. Én nem fogom magamat blamálni egy divatja múlt fürdőruhában. És téged se. Ne tegyenek rád megjegyzéseket azért, hogy egy minisztériumi vezető feleségének egy fürdőruhára sem futja. Bandi nem tudta eldönteni, hogy nevessen vagy dühöngjön Irén szavain. Megadta magát. Vedd meg, ami kell, van elég időd az indulásig. Így jó? Így jó, bandikám. Véletlenül láttam is egy szép latex fürdőruhát, talán még nem vitték el. Kék, fehér szegéllyel. Istenien fogok kinézni benne. Büszke leszel rám? Bandi átvette a beutalót, s értesítette a szüleit, hogy másnap petikével együtt nyaralni mennek Balatonföldvárra. A dologról tudomást szerzett Laci is. Taxiba vágta magát, és 500 forinttal a zsebében Bandiékhoz sietett. Szeretnék törleszteni az adóságunkból Bandi. Nem sokat, de 500 forint is biztosan jó jön most az utazás előtt. Gondolom, sok kiadásotok van. Nektek nincs? Azért siettem ide taxival, hogy most visszavigyem a pénzt. Hiszen már törlesztettetek. Mivel? Egy ezressel. Lacinak leesett az álla. Csak tátogott, csak hápogott a meglepetéstől. Az a benyomásom öcskös, hogy ez a beleegyezésed nélkül történt. Nem, hát, vagyis, kertelt Laci. Igen, igen, Angéla említette. Bandi vigyorgott ötse ködésén. Mit említett neked, Angéla? Hát, azt, hogy én nem tudok titkot tartani. De ő aztán tud. Aminak beszélgettünk az adósságunkról, a törlesztésről, de ő meg se nyikkant. A mindenit. Sose érjen kellemetlenebb meglepetés a részéről, Öcskös. Sose? Ezek után még egyszer azt ajánlom, hogy tartsd meg a pénzt. Nem lehet, ha ő törlesztett egy ezrest, legalább a felével én is ki kell, hogy rukkoljak. Nem bánom, Öcskös. Adós, fizes. Laci belenyúlt a zsebébe, aztán gyorsan végig tapogatta a többi zsebét. Egyre savanyú arccal. A pénzt seho sem találta. Feltehetőleg a taxiban vesztett el, amikor fizetett. Valami cím vagy írás nem volt mellette? Nem, azt hiszem nem. Csak az az öt darab százas is, és az a húsz forintos, amelyikkel fizettem. Hívjuk fel a taxit. A kocsi számára persze nem emlékszel. Nem, nem is gondoltam arra. A meglepetések sora ezzel még nem ért véget ezen a júliusi héten. Icu megállapodott Bartos jutkával, hogy másnap felvételi után, akárhogy is lesz, kimennek a Palatinusra strandolni. Ha rosszul felvételiznek, akkor bánatukra, vígaszul, ha sikeres lesz a felvételi, akkor meg ezzel jutalmazzák meg magukat. Tervüket végül is annyiban módosították, hogy rövid élménybeszámolóra a strandulás előtt hazaszaladnak.